Continuaremos sempre a ser a famigerada cicatriz que sangra na hipocrisia humana. Hum? Linguaça Rockcast para vocês. Programa de número 11 ainda Deus. sem nome. Eu sou o Leonardo D2. Quem quer se apresentar agora? Pode falar aí, alguém. Eu sou o Cláudio. Cláudio Mindwall. O crawl. <risos> Ai, Adelante. crau, crau, crau, crau, crau. Minha cabeça está doendo. O quê? Sua cabeça tá o quê? Doendo. Por quê? Cerveja, né, cara? Puta que pariu. Também? Bebe pouco, filha da puta. <risos> Até o dinheiro acabar, quase. É, hoje temos dois desfalques. É, o Rafão, que, sei lá, tá bebendo por aí na casa de alguém. E o Renato, que tá fazendo vestibular, né? Que eu acho que é. tem que estudar, né? Às vezes é bom, né? Faz bem. Mas o, o Renato já era previsto a ausência dele, né? É, não, isso aí... De praxe. Deixa o cara. Eu, como bom ouvinte do Maringuaça Rockcast, é, estou a par das absências. <risos> <risos> <risos> Abstinência. Eu me abstenho. É... Ah, mas os caras são todos abnegados. Entendeu? Ah, eu aprendi, cara. Hoje tomando um Teres, né, porque tá ah, pra ficar tomando cerveja todo dia, né cara? É meio complicado. Não está calor. Não, não não, não tá não. Tá tranquilo. Tá fresco Fresqui, pra caramba. Frio, tá frio. Na verdade, tá muito frio. Palavras da senhora, minha mãe, <risos> o demônio, está de férias, mano <risos> É o lugar preferido dele. Ele olha por nós, fica tranquilo. Uh, vamos falar um pouco dos eventos que aconteceram. Uh, invasão Trash. Foi num domingão, lá no Tribão E eu tava lá Eu só passei na frente Você passou lá na frente? E eu fui crucificado por não ter ido É, eu, eu achei que o Cláudio já estar, mas ele teve alguns probleminhas e não pôde ir Ah cara, foi legal hein cara Tipo, foi legal entrar no Tribus novamente, sabe? E <risos> lá, jeito, tipo, né? eu não bebi Cerveja, cara, eu só tomei refrigerante, que eu tava estudando no dia Que eu tinha prova de cálculo, que eu tirei nove <risos> Então, torto, só, só tá não, não, eu passei cola eu Passei eu mais uns quatro caras É, Whatever, teve três bandas, Bomb Treat Como que é o nome das outras, cara? Bandanos bandanos e Mace Mace, cara, Mace é uma sigla Era messi cara, era um absurdo Assim, cara, sigla, tá ligado? Massive, absurdo Então, o Bomb Treat, muito bom, cara Muito legal a banda, cara, bem trechão, assim, é Bem na linha do Violator, cara. Sabe? Eu achei até se melhor que o Violator. O... Eu não tenho base de comparação porque eu não fui no show, mas o Violator... O Violet já é muito bom, Dispensa né, cara? Dispensa os comentários. É. O que é mais? Os, as outras duas bandas é mais crossover, então já não é muito a minha praia. Mas pela, pela empolgação da galera, eu acho que eles são bons, viu? Bom, a empolgação da galera varia nível alcoólico também, né? É, né, mas acho que é domingão, né, cara? Ninguém tava abusando muito não, viu? falar pra você. Ah, sei não, hein? Mas então, cara, aí eu estive lá, daí eu conversei com o Juninho, daí o Juninho meio abatido e tal, não sei o quê, daí eu acabei ficando meio triste também. Porra, o Juninho tá desse jeito. Ever, tocar a semana, né, cara? Beleza. Aí, o outro show foi The Doors Cover. The Doors Sampaio. The Doors Sampaio. <risos> The Doors Sampaio. Foi lá na base, foi na sexta-feira. Nossa, cara, eu tava arrebentado, cara. É, eu acontecei no filme. eu tava muito podre. Eu, eu. Eu. Eu tenho meio que o pé atrás pra essa história de cover oficial. Não, eu não, não também não. Depois eu quis. No aí, tipo, Hugo, é, essa deixa pra lá. O que rolou, cara, foi que. Caralho, peraí, deixa eu pegar um pouco de TV aqui. Ah, mas vai. vai falando aí do Kiss. O que você quer falar do Kiss? A gente tem uma linguiça, né? Não, a gente não fala nada. Ah, em mas, silêncio. Mas, Vai rolar uma trilha sonora Um fundo aqui depois Quero que cai água nessa merda Dessa lista sua Pronto. Só pra você não saber Onde falar Aí o The D'Ors Sampaio Os caras não estavam com O vocalista original deles Entendeu? E o cara que eles chamaram pra... Cobrir assim, tapar o buraco, o cara é muito louco, velho O cara é muito retardado, ele falava, fazia muito discurso Aí, tipo, como ele não é, ele não tinha todas as letras de cor Ele usava o um papelzinho, tá ligado? E ele descia do palco, interagia com a galera, tal era tava, tava legal, cara, assim, tinha, tinha um povo muito pirado lá dentro Aí uma hora ele desceu, cara, passou um cara arrancado Ficou o papel da mão do cara, aí ficou de caro. Mas ele tinha outros. <risos> é, o cara, o cara é esperto né? É, ué. Homem prevenido vale por dois, cara né? Mas ele compra. Cara? Aí eles oh, roubaram minha letra aí, no seu o e tal. É bom porque Enfim. aí a galera acompanha, né? É, ué. <risos> Enfim, deu uma galera legal. O som tava legal também. Cara, som do teclado igualzinho, cara. Igualzinho, perfeitinho, cara. The Doris bem tocado mesmo. E ontem nós estávamos nós três lá no Tribus Bar. Enchendo o rabo de cachaça. Nossa. Demais, para mais um evento, um Seattle Days, esse é o quarto, quinto, oitavo, eu não sei. É um, um Seattle Day Day. Days. É, mais um Seattle Days, com Nirvana Cover, Alice in Chains Cover e mais uma infinidade de bandas. Hole Cover, Holy. Mud Honey, Acabou a janela, Silver, chair. Silver, Silver chair. chair. Mas acho que o Mud é. Honey nem tocou, porque tava tão tarde que não tinha mais ninguém no Aí. bar pra assistir os caras, tá ligado? Acabou... Alice in Chains? Alice in Chains, eu... Cama. Ah, cara, eu fiquei lá até agora pouco. <risos> o nível etílico da noite foi alto, alto, alto. Pra Tava corrida, bom, cara. Né? Foi legal, cara. Deu uma galerinha, foi, foi bom ver o tribos com bastante e fez gente novo. Ao festival Grunge, como deve ser, camisas xadrez, é, é, todos marcando sempre. presente. Galera esquisita, né? <risos> Guitarras com afinação duvidosa. É. <risos> baixistas errando notas. Não tô falando do Steve. Quando eu falo baixistas erraram notas, não foi do Steve. Ah, mas o Steve errou também. Errou? Tem que errar mesmo. Porque faz parte da, nossa, da, da tradição. Eu levei... <risos> eu levei um susto na hora que eu vi a ficha do cara, filho. Ele tava vindo pagar, meu irmão. Tava quase toda preenchida, cara. Fui, nossa. Esse já tomou no cu ligando os pontos na fichinha? Esse já, já Ele estavam tomando cu Tomou no cu é. E eu consegui sentar na mesa do patrão <risos> Mesa do patrão Cerveja infinita, né? Cerveja infinita Cheguei a um ponto Falei, meu, vou embora Porque senão eu vou ter que dormir aqui nessa casinha do fundo E eu não quero <risos> Eu preciso dormir em casa Senão minha mãe me bate, cara <risos> Cheguei em casa, meu cachorro me estranhou, quase fui mordido, mas eu dominei a fera. Relaxa, Relaxo, o Rottweiler tá, tá dominado. E o que mais, cara? Não tem mais nada o que falar, Antes cara. Antes de fechar o Seattle Days, comentário interessante para pessoas peculiares. Ah é, cara, a hora que eu saí, cara, 5 e meia da manhã, a menina dormindo no chão, na calçada, cara, sozinha. Cara, tem que levar a festa ao pé da letra, né, cara? É, é, é pelo menos é igual cara, o segurança falou lá. Pelo menos ela tá dormindo num no local, local, local arejado. <risos> Tava um vento da porra, filho. encolhida, parecia um feto, cara. Nossa, não citei tremendo. Nomes. Não citarei nomes. Porém. Porém. Fala mais perto do microfone. Precisa ser muito perto também Tá bom, também. Hebe Camargo Tá bom Então sim, beleza Dois dedinhos dois dedinho. Tá certo Eu tenho Pode uma história falar. do dois dedinhos, mas eu não vou contar também Eu também tenho, mas... Enfim Eu não Não sou... citarei nomes Porém, notícias rolam de que um, um garoto do frequentador do bar Pegou a menina de tão chata que ela era <risos> <Hum>. <risos> A menina encheu tanto saco que ele não viu outra saída senão calar a boca dela com um beijo, um beijo Tá certo, né? filho, tá certo Fica quieto, me beija logo É, pique ser assim mesmo <risos> Aí conversa vai, conversa vem Eu acho, eu acho não Tenho certeza que essa história de roubo Tá muito, muito, mas muito perto do fim E eu não posso falar muito mais Do que isso, só vou, tô adiantando Aguarde, tá, tá muito perto Mais notícia, tá muito perto do fim Muito mesmo, cara, cara. Cara, deu pra ficar bem animado. O <risos> que mais que a gente tem aqui pra falar? Ah, falando nisso, o Juninho quando sabe que a gente grava tomando cerveja, agora ele quer gravar. Ah, é, né, agora cara, ele agora sabe, é. tem cerveja, ah, é, mandei, é. Se trazer Mamado. um na tribuna, não tem problema. <risos> Oi, é verdade. É verdade, né, é, cara? É mais fácil pra ele do que pra gente, né? Ah, cara. É, nas férias a gente vê isso aí. Falando se a gente vai gravar algum antes de... Dia 31 de dezembro? Não sei, tem que ir. Que dia que é hoje? A e a festa maravilha, prometi. Então, né? cara, a gente tava esperando o Rafão porque vai ser na casa dele, né? Aí agora não dá pra saber. Ou tava não. querendo jogar lá pelo dia 17, que é um dia de semana, mas aí fez a noite, tava tranquilo. Não vai ser uma festa. Só tomar uma cervejinha, comer uma carninha, ficar meio louco. <risos> o básico, né? Vai poder entrar aqui e postar, né? Vai lá fazer. Ah, é. A gente vai fazer. Relaxa, vai rolar uma promoção, Maringuaça, Churras Fest. Bom, pro intervalo agora, a gente vai tocar Cockroats pra vocês. A gente vai escolher alguma que tenha letra bem legal, sei lá, qualquer uma aí. Depois vocês escutam. É, até mais. Notícia de última hora para os fãs do Maringuaça. Queridos ouvintes, quero lhes informar que estamos participando de mais uma premiação. É o Prêmio Sonic Flower Club Melhores de 2008. E... Agora eu acertei, né? <risos> é, durante a edição do programa, nós descobrimos que nós fomos indicados para concorrer na categoria Melhor Programa de Rádio Barra Podcast. Então pedimos... Para todos os ouvintes que votem no Maringuasa Rockcast No prêmio Sonic Flower Club Melhores de 2008. É isso aí, pessoal. Vocês encontrarão maiores informações de como proceder o seu voto no nosso blog. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima. E o negócio é o seguinte, hein. No prêmio nacional que a gente estava concorrendo lá, a gente ficou em quinto lugar. Então, esse regional... No mínimo o primeiro lugar. No mínimo. Lógico, você está certo. Estamos de volta. Maringuaça programa 11. E agora a gente vai fazer algum, algumas perguntinhas para o senhor Krau. Cra Krau. Krau. Krau. <risos> Bom, o senhor toca no, numa banda de metal, é isso? Depende, cara. Hoje em dia é muito difícil caracterizar alguma coisa como sendo metal, né? Tem que hum. passar pelo sindicato maringaense dos <risos> metalers pra você saber se alguma coisa é metal ou não. Mas eu e, creio e que é, sim. É, o que eu tô fazendo é metal ou não é? Ju... é. <risos> Jornada número um, por favor. <risos> por favor, ajuda. É, membros. tem gente aqui em Maringá que acha que tá mesmo acima do bem e do mal. Do bem e do metal. <risos> Dá uma música, hein? Assim do bem <risos> e do metal. Olha só, cara. A música é é tipo azul limão, assim, sabe? <risos> e aí, cara, vocês estão gravando? Então... Estamos gravando, no passinho do elefante, mas estamos. É, é bom, cara. É bom isso, não gravar na, na loucura, na porra louquice. Senta aqui, cara. Senta aqui do meu lado aí, não fica. Senta vai ficar... aí, Sentado aí no chão. Sentar meio encostado. Senão ele pega. Caramba. É, cuidado, não chega muito perto não, hein, velho. Cara, como surgiu a banda? Como foi a ideia? Como começou? Então, o Mindwall é uma banda de dissidentes de uma outra banda que já existia, mas que não chegou a se apresentar. Chamava Templarium e era uma banda de metal melódico. Que horrível. Nem Ainda bem que você não, não, não, não levou esse projeto pra frente, hein, cara É, tal melódica é muito chato O fato cara. é que já funcionava mais ou menos o que ia ser o Mind One Na cabeça do Carlos Henrique, famoso Carlão E do Endrico, que é o nosso guitarrista hoje Tá vazando a aguinha ali, ó eu Já tampei, já tampei, cara Espera aí, deixa eu pegar essa pequena pauta aqui Senão vai molhar tudo <risos> Fala, continue, prosseguem Os dois tinham na cabeça de fazer um som com influência de thrash metal, influência de heavy metal e, sei lá, metal progressivo, que é uma... Que é o que o Mind é. Basicamente o que é a gente hoje Compuseram algumas coisas Só que mantiveram isso meio na gaveta Até que acabou essa primeira banda Sim. E juntou a, a, ao Carlão e o Endrigo Se juntou eu e o Pedro Galdino Que saiu da banda Depois entrou o Serginho Que é a formação Aham. É, é, eu, que eu lembro que era um outro baixista A gente teve essa formação Até o, o, a primeira apresentação Daí saiu o Pedro Galdino Entrou o Serginho Que é o nosso é. querido baixista hoje Inclusive um abraço Ah, aqui que Acabamos a gente tá mamado, de, né, vagabundo? De... De... Ah. Vocês estão tudo mamado, né? Peraí Presença É... Dá um pause agora, né? Peraí que eu tô indo abrir o portão. Bichonas. Tá bom. Agora já tem... Chegou... É, chegou mais um Maringuaço. O Renato, pelo jeito, não vem hoje, né? Oi, eu sou o Rafão. Tá mamado, né, vagabundo? E veio o Eduardo junto com ele. Falou, Eduardo. Daí, galera. O <risos> que, que a gente tava falando mesmo? Eu tava falando que? Do Mindwall. Do Mindwall. Mindwall. Aí, a formação Você... hoje é... Serginho no baixo, nos cabelos e baixo, Endrigo, Cidrado. guitarra e azaração, <risos> <risos> Danny Boy, musculação e bateria, musculação Eu, e bateria, é verdade. É e a pessoa que vos fala. É, e. engraçadão aqui. Ô bichona, tava dando aula? Cara, eu dei aula até pouco depois das 4 horas da tarde. Foi o tal do plantão, entendeu? Não, não é uma planta grande, mas embora <risos> muitos de vocês de talvez estejam pensando. Era pra eu estar aqui desde o início do Maringuaça, entendeu? Mas eu vou acabar ouvindo toda, toda a conversa da É, a gente gravou um pouquinho. uns 20 minutos só. Eu. Bem, <risos> enfim, continuem, continuem. Tá. Eu preciso organizar e... aí pra isso aqui. E pra quando vocês é o lançamento do CD de vocês? Quando vocês pretendem lançar alguma coisa. Vai demorar? Previsto para, <risos> a bela história do Previsto para, fevereiro do ano que vem. Nem fudendo. <risos> Nem fudendo. <Deus> Mas vocês <risos> vão fazer o que em dezembro? Ué, gravar? Ah, vão. Ora bolas. Dezembro é festa, fi. Falar nisso, Você, nós somos pessoas obstinadas, altamente trabalhadoras. Abnegadas. Abnegadas. Abnegadas. Abnegadas. <risos> Palavra do dia. Vocês podiam fazer uma sessão, dicionário maringuaça, né? É, verdade. <risos> é. Falar em dicionário maringuaça. um maringuacionário. Vai rolar uma festa na sua casa mesmo, Rafão? Festa não. Feta, um bebes. Não, né? Os bebes Mas, e os comes. É uma festa. Né? É uma, é uma festa, festa, entendeu? Lá pra dezembro, estou, assim, bastante inclinado tá. a isso. E, inclusive... É. Abnegado. É. Abnegado, né? No sentido <risos> de que essa festa ocorra, Inclusive levando em conta que eu tenho um gramado enorme, a gente monta um bastante palco bastante espaço. Estava pensando em fazer o Maringuaça Fest na casa do Rafão. Vai dar certo sim. Vocês vão ouvir isso depois de editado, então... Maringuaça Open Air. Open oh, air. Oh, agora batizou a festa. Agora é isso aí. sim. aí. Primeiro Maringuaça Open Air. Em algum ponto de dezembro. Aguardem que a gente vai avisar no blog daí, sei lá, eu comunico os ouvintes pelo MSN e por aí vai, Orkut e afins. Então, tá barraco tá liberado, então Você consegue o aval da velha. Tá falando no um microfone, mamado, Tá mamado, né, vagabundo? Não, não, até que não tô, não Eu queria tá mais É que essa cerveja de 1953 Ela já perdeu um bocado de seu, né Baque, mas É, bem por aí Então é isso Maringuaça, open air Em algum ponto de dezembro Aguarde Aguarde <risos> Com a presença ilustre das bandas Mindwall <risos> uh, Espero É lógico Strokes cover uh, uh. Quem sabe Não sei, e, e quem quiser tocar também, é só Cara, aparecer e colocar no post, é, gente salamander um Salamander, <risos> salamander. <risos> Cláudio, eu sempre quero, quero perguntar isso pra, pra pessoas de bandas, tipo, até onde vocês querem chegar com o Mindwall? No mínimo, no mínimo, até Sarandi Até <risos> Sarandi é uma boa opção Eu tava prestes a dizer é, algo em torno de. Parece. É, por aí, por aí também. Marial. É porque na, minha, na verdade eu hesitei, eu titubeei ao falar, porque eu pensei em Londrina. Mas daí vocês perguntaram onde eu queria chegar e chegar a Londrina não é chegar a lugar nenhum. Ah, boa. <risos> Nossos amigos londrinos. Tanto é que eu já morri lá e voltei. Olha, todo respeito pessoal. a Londrina, todo respeito ao pé vermelho. Mas eu estive lá e eu voltei. Não foi Quero tão difícil nem chegar nem voltar. Com certeza. Olha, eu, opinião pessoal, posso? ter um. Pode, à um vontade. O Microfone é sim. Fica à vontade. Só eu costumo dizer. Casa. Só não enfia no cu... Hã? <risos> <risos> Tava pensando nisso. Enfim. <risos> <risos> mas aqui entre nós Mandaguari, Mandaguari, eu tenho muitos amigos lá, né? o Frank, o Rodrigo, Rora, né? Rora, o Mandrova. Luiz. Uhum. O Wallace também. Todos eles. Ah, o Oliver também. O Oliver. Um cara que viajava na van Faz comigo. Faz muito tempo que eu não vejo o Oliver. Pois não é, se... ele depois que casou, teve o filho dele, ele tá meio fora de circulação. Assim. Acho que ele nem é. lembra de mim. Oliver, se vocês estiverem a escutar este programa, eu era o um moleque chato que ia na sua empresa quase todo dia pra falar de rock com você. E? Crode, lembra do Crode? Sou eu. Hoje em dia me metamorfoseei para Kral. É capaz dele lembrar. É crescendo e piorando, né, cara? É o Nossa. Cara, Mandaguari é um lugar, assim, no mínimo, no mínimo, pitoresco, sabe, eu tive contato com todas essas celebridades de Mandaguari, conheço você há menos tempo e tudo, mas uma coisa eu pude notar, existe essa tendência, sabe, que as pessoas que moram em cidades menores, assim, falam, não, porque aqui não tem nada, aqui... cara, em Mandaguari parece que tem uma, uma espécie de resistência a essa coisa, como assim, e daí, a gente tá aqui, cara? A gente vai ter que passar boa parte das nossas vidas aqui. Enquanto a gente tá aqui, vamos nos divertir. Com certeza. Eu fiquei sabendo que abriu um bar de rock lá. O Rola Bóbora. Como é que é o Rola Bóbora? Sinceramente, não fui ao Rola Bóbora. Eu sei que é um bar que foi aberto... Pelo motoclube local, que já tocou, já, já houveram festivais bacanas no Rola Abóbora. Abriu esse ano? Abriu, creio eu, esse ano, esse ano. Eu acho que o projeto já tinha na cabeça da, da, da galera que tem essa motivação lá, mas uma coisa eu posso dizer a respeito de Mandaguari, pelas pessoas que eu conheço lá. Os caras que gostam de rock não se rendem. Não Isso se é verdade. Rendem. Isso é verdade. E o que é impressionante é que é muito interessante que os caras têm um gosto fino pra rock, cara. Ai, que lindo. Isso é, lindo, é verdade, Ai, cara. Tô quase chorando. Por exemplo. Se você vai ligar, você <risos> não acha alguém que tenha, sabe, é, raridades em vinil. Meu. As coisas eu? Mandrová é uma não, dessas eu não, pessoas. Você chegou a conhecer o Zappa? Hum, só Frank de nome. Zappa? Só de nome. É. Ele é Carai, amigo, ele é amigo dos caras do Zeppelin de Chumbo. você cara, você entenderia. É igual. Eu, eu conheço ele de nome. Ele é amigo dos caras do Zeppelin de Chumbo. Ah, sim. Ele tem uma coleção invejável. Vixi. <risos> Melhor nem perguntar, então. A galera de lá não se rende. Roqueiros die hard. O Mindwall, tendo, vamos dizer, imagina, já que eu cheguei atrasado, né? você ser obrigado a cair nessa gafe. Quatro anos de estrada? Cinco anos? Menos. um Menos, Menos de, que isso, cara. Menos. Menos que isso. eu é, Então eu, chutei alto demais. Uns, eu, uns três anos. Eu, eu, eu, eu chuto acho. uns três. Eu não sei eu uns também. Uns três anos. Qual foi o lugar já mais distante tempo. onde vocês já tocaram? Cambé. Cambé. Cara... Eu... Londrina, né? Um pequeno... É, verdade, é Londrina. Quase, quase de chegaram aonde se, se chegar. esse erro, né? Ah, o, o fato é, a gente virou um pouquinho antes. O fato é que Cambé, <risos> cara, vou falar pra você. <risos> um, ó, aqui em Maringá, houveram algumas vezes que a gente tocou aqui em Maringá que foi uma loucura, que galera pirando... Eu estava em pelo menos duas dessas. Mas Cambé, cara, eu ah, fiquei eu já f... impressionado. Eu já fui incontáveis vezes no show do Mind, eu não aguento mais. <risos> não aguenta mais, né? Eu tô brincando, não, mas, mas é eu, chato. Eu, eu, eu entendo, tem algo que tem... <risos> É porque a gente sempre toca a mesma coisa também, mas tá diferenciando. Calma, gente, que a gente vai dar uma mudada. Mas o grande fato é, Cambé, cara, a gente tocou no lugar, ele não tinha palco, era um bar. Era de, durante o dia era um botecão, fecharam, fizeram o uhum. festival lá. Tava um calor infinito. Infernal. O calor era, tipo assim, do Portão do Inferno pra dentro. Mas, cara, Minha... que galera Porteiro que agitou, do cantou as músicas, os covers que a gente faz. E, meu, insano, sabe? Galera, um respeito muito grande com a banda tocando ali, sabe? Eu fiquei impressionado. Foi um lugar muito legal. Eu gostaria de tocar de novo lá. Quantas músicas vocês têm prontas, assim, de vocês? Prontas, assim, tipo, se tocar agora... Se... Tô carinho. Pronto, pronto, três Com letra, duas Gravadas, duas Mas uma vai ser regravada Que é a que tá no nosso MySpace Olha o Merchan www.myspace.com Barra Mindwall MGA A gente, gente coloca o link no, no post no, no nosso blog Isso é, Mas vocês pensam assim Depois que lançar o CD de vocês Depois de fevereiro Fazer um set só com música própria? Só com música própria eu não diria Que a gente tem um prazer muito imenso, incomensurável em tocar as músicas que a gente toca. A gente gosta de tocar os covers mesmo. Mas a gente provavelmente vai colocar todas as músicas que a gente gravar no nosso set list do show. Sim. E daí nesse sentido vai sobrar espaço para tocar uns três covers. É, um... é, tá bom. Eu posso mais... sugerir um? Sugira? Não. Eu queria ouvir um cover do Megadeth. Vocês tocam o Megadeth, né? Claro. Eu queria ouvir um do Megadeth, cara, do início de carreira. O nome é No Survivors. Eu acho essa música tão maneira? I Will Survive? Não No Survivors. <risos> não, não, não não, não. I Will Survive, não Por favor Uma música interessante <risos> que Eu gostaria de tocar do Megadeth É These Boots Que é um cover é. De, de uma cantora country americana Que é uma coisa engraçadíssima É, é, é Aquela é Nancy Sinatra Nancy Sinatra These boots are made of For walking na, na, na, na, na. Posso dar uma sugestão? Eu acho que vocês têm que fazer um cover de um reggae que eu não sei nem de quem que é. Porque, primeiramente, eu odeio o reggae, então não, nem devo saber o nome da Bamba. Mas, como mais longe que vocês foram tocar foi Cambé, é aquela música assim: Baby come back É hora da piadinha infame. <risos> A pessoa que tá em casa, ela vai rir, inevitavelmente. <risos> A gente pode ir pro intervalo agora? Podemos. Será que a gente pode tocar a música do Maggio nesse intervalo? É, vamos fazer um, uma votação. Vocês gostariam? Eu ah. faço questão, quer dizer, a ideia é essa, entendeu? Na verdade, Cláudio, você está inaugurando. É, porque a gente parou com isso, né, nos primeiros, assim, mas a grande sacada para pro Maringuassa ter continuidade no ano que vem é cada edição, a gente trazer... É, o problema é que a gente banda decide ele. gravar muito em cima da hora. assim Então fica difícil. É, né, Leonardo? Muito, é, em, cima é, da muito hora. em cima da hora. Mas eu já comentei com o senhor Leonardo que é uma ideia ouro em pó, cara. Trazer as já bandas comentou? de Maringá. Eu também acho. Bandas, não importando o seu estilo, eu dentro do acho. rock and roll. Divulgar o nosso som de Maringá, porque tem muita coisa muito boa. Eu em, também em, acho. Em todos os âmbitos. O que falta é iniciativa. Mas isso é matéria pro outro bom. Tá. Ah, você... mandou bem, agora mandou você bem. Você quer ouvir a música do Mindwin? Eu quero. E você? Então me Se ele não quiser liberar, Of course. Bom, eu não, que... eu não queria, Mind mas eu fui voto vencido. Então, tá, com vocês, Mind. Como que é o nome da música mesmo? Aí você fez uma pergunta difícil, hein, cara. <risos> Vamos. <risos> ah, ó, eu vou deixar como Mindcry por enquanto, sujeito a mudanças. Ai, Mindcry pra vocês, no Maringua Rockest. Alguma coisa? É, gostaria de só deixar claro Que isso é uma prévia da, Do nosso álbum Que pretende ser lançado ano que vem E que não necessariamente A música irá estar é, desta maneira Ela pode sofrer Algumas alterações. algumas alterações. Eu espero que tenham gostado. Comente você você melhorar. <risos> tá uma merda, né? Não, não, tá bom. Mas pra melhorar só os saco. músicos, filho. Tem que trocar todo mundo, né? Aí é muito caro. Tem uma coisa meio pasteurizada lá. Não, mas aí, não cara, mas o som tá bom, bom no... cara. A gente acabou, a gente acabou de ouvir a acontece. música também. É diferente das outras vezes, que a gente escuta só pois é. o programa finalizado, né? Sim. Tá Alguém muito bom, cara. de adicionar alguma coisa? Ô, Rafa, eu, eu gostaria. Na verdade, assim, eu, eu não tenho a sua voz de locutor de FM, mas... Nem eu, tenho. É... De AM. De, de eu. AM. <risos> <risos> Mas eu gostaria de falar pra você que o Mindwall tem que, sabe, tem que... Eu, eu, o que você tá falando é o seguinte, pô, tamo previsto pra fevereiro. Ninguém sabe como vai sair, eu espero que tudo dê certo. É, não se apresse, cara. Sim, mas eu, o que eu quero dizer o seguinte, faça, porque o que nós escutamos agora, eu, eu tô eu não sei se eu tô de acordo com todo mundo aqui, mas foi bem feito. Isso é bem feito, e é uma coisa completamente diferente, porque é muito simples hoje em dia você fazer a letra de um funk, né? É só rimar... <risos> é, não, é, é, é. é, pula, pula. É só, rimar, é, é só rimar, vamos dizer assim... Bunda, bunda com peito. Exatamente isso E aí você continua E pra fazer isso, vocês são músicos, vocês são artistas E a nossa divulgação hoje em dia Talvez não esteja tão boa Mas você pode ter certeza que alcança a galera Que quer escutar é. Então a minha mensagem que eu, que eu gostaria de deixar como convidado aqui de vocês É que não, deixe, não, não pare Cara, eu gostei muito, muito do final da música cara. Ficou meio épico assim, cara Ficou forte, você sabe? Ficou como grande foi Ficou forte, é, exatamente É As músicas do Maltron que eu tocava, eu gostava muito do final, assim, que ficava aquele, aquela coisa arrastadona e tal. Essa música realmente é o épico do Mind Wall. Foi um orgasmo numa música criativa. Ah, <risos> <risos> Bom, é. Vou fazer a agenda aqui. Vamos para a agenda. Agenda Maringuaça! Cara, só tem show de metal, cara. Eu não sei o que tá acontecendo no mundo rock and roll alternativo. Você sabe, Mancho? Não. Eu acho que não tem, até o final do ano não tem mais Zombie, não tem mais Sonic Flower. Não, não vai ter Zombie até o final do Sonic Flower vai ter, vai ter sim. Do quê? Ah, do, o é... primeiro... Isso, é... é. O festa de encerramento do... Do, do Guitar Hero Contest, Campeonato, é, o sei campeonato lá. Campeonato de Guitar Hero. Let's Guitar. Let's Guitar, Isso. exatamente. Muito obrigado. A muito festa obrigado. de encerramento vai ser dia 6 de dezembro. Não é no próximo fim de semana. Dia 6 de dezembro. Você acha que o próximo fim de semana é o quê? É verdade, é o dia 6 de dezembro. Tem dia 8 de outubro? Tem razão, Hã? tem razão, tem razão. Então, dia 6 de dezembro. 6 de dezembro um na dia base. Dia depois bar. do meu aniversário. Obrigado, gente, obrigado. Ah, ah, ah, eu quero presentes, viu, não, gente? Tira que presente. você queria um parabéns agora. <risos> dia 6 de dezembro na base bar. Teremos com a festa a de presença. encerramento do primeiro campeonato de Guitar Hero. E com a presença marcante de Três bandas, Ecos o... Falsos, Bet Bialone, que essa a gente recomenda. Com certeza. E... e a outra, não sei qual é, que eu não anotei A aqui. outra banda? É, a outra banda se chama. Calma aí, calma aí, vamos lembrar. Nossa, ainda bem que vocês vão editar isso. Não, não vamos editar, agora vamos esperar você lembrar. Ai caramba. Eu, Ecos Falsos, Pet Bialone, Dissonante! Ah! Dissonante! Ah! Dissonante. Ah! Dissonante. Tá, no mesmo dia no Triboso vai ter Maltron. Putrefação cadavérica e perpetuo disgrace daqui. Leonardo E eu vou. Perpetu eu vou É um show yeah! legal pra caramba, hein? É, é loucura, velho um show legal pra caramba, Os caras quebram. Quem gosta de... Você vai no show do Malto? Eu vou. Avisa o Malto. E Escondam seus pedais. <risos> do furo do não, eu não vou sabotar, não. Relaxa. Não, não. Esse pai ainda empresta um pedal pro cara lá. No outro dia, na base bar, nós teremos. Holder, Luxford, o Predator lá do Rio Grande do Sul e um Pantera cover também de Londrina. Deve ser uma coisa interessante. É, vai ser legal. Bem, Pantera é sempre interessante. É sempre interessante. Eu, Eu não gosto de Pantera. De bem claro, Eu não gosto de Pantera. Eu falo mesmo. Eu não gosto de Pantera. De algo que. Não, de, tudo, bem, tudo que bem. Já foi dito aqui. Eu não tenho nada contra londrinense. É só brincadeira, gente. É só brincadeira. Eu morei lá, cara. Eu vou te falar uma coisa. Eu poucas vezes na minha vida fui tão bem recebido. A não ser em Curitiba. Não, eu nunca morei lá. Eu não morei Pelos lá. Pelos curitibanos que moram eu em não morei lá. Não, o um lugar que eu fui pior recebido Maringa. é Maringá. Mas, enfim, ah, eu moro aqui. Ah, oh, coitado. Ah, Mas, enfim. <risos> é. Bom, enfim. No dia 13 do 12, no Tribus Bar, teve muitas bandas, muitas bandas, que eu nem anotei o nome, muitas bandas, muitas é. bandas. especial do Salamander. Salamander, aguarde, confie, aguarde, confie. E, <risos> ah, Sobretudo confia, né? <risos> é. Se o público não confiar, imagina... A banda não confia nela mesmo. Bom. <risos> e no dia 8 de janeiro de 2009 Eu já tô anunciando aqui Porque eu não sei se a gente vai gravar hoje tá? alguma coisa até lá Ah, por sei mim lá, até bem Dia 17 tem um churrasco, já não vai dar pra gravar Aí e depois já é Natal Aí já tem o churrasco muito louco lá do Inimigo Secreto E depois já é Ano Novo, aí já fudeu tudo O abraço churrasco parente, da O.A.E. Organização para acontecimentos estranhos Dia 27 de dezembro Aguarde confie. <risos> e não não confie Você não vai Confiar. Tanto faz Dia 8 de janeiro de 2009, nós teremos o nosso querido Blaze Bailey aqui em Maringá, olha que bonito, Minha cara. nossa, eu vi esse cara em 96 e com ter... aquela banda de apoio, o, o... I... Ah, Iron, Alguma coisa Iron... Maiden. Iron Butterfly, Iron Gaden, é... é... Iron Maiden, uh, uh, uh, Iron, Iron Maiden, Maiden One. Iron Maiden, isso, Exato. isso, isso. Essa Era mesmo. uma banda assim, tava começando, hum, né. Um. Blaze Bailey, Potencial. terceiro vocalista do Iron Maiden, tocará na base bar. Olha a pronúncia Aí. correta: Blaze Bailey. Blaze Bailey. Blaze Bailey. É isso mesmo? Are you é isso sure? Isso mesmo? Are you sure? Vocês são muito britânicos. Blaze Bailey. Did são you são see muito him muito on telly? Yes, I saw him on telly. É, é isso, isso mesmo? Tradução: Eu like ouvi na TV. A culpa Blaze Bailey? Blaze Bailey? Cala a boca, sério? Blaze Bailey puta, ainda bem que Yeah! ainda bem que nós é brasileiro, é, nós and, é Brasília Blaze Bailey would like a cup of water. Certeza que vai ter a galera gritando. Blaze Bailey, Blaze Bailey. <risos> Bom, é isso aí. No, no, só um comentário breve. Diga, no, lindo, foi lindo no show do Diano. A galera. Foi Diano. Não é, não é o certo. Foi Diano. É baiano, Diano. Algo Diano é. é pra cá. É, para, Mandaram os abraços e os beijos, né? finalizar? Você quer falar? Vai, manda você, começa você. Bom, gostaria de agradecer a todo mundo que suporta o Mind Mindwall, as pessoas que... De nada. As pessoas que são obrigadas a ouvir essa tosqueira de vez em quando, mas o fato é, eu quero agradecer a, a, a todo mundo que, que... Que ajuda a gente de alguma forma Seja carregando um, um, uma caixa Quando a gente faz um show é, Agradecer a, aos pais Dos membros da banda Que de vez em quando tem que escutar essas podreiras também. Alguns amigos, tenho a permissão? Por favor é, Eu sei que eu vou ser crucificado Por deixar algumas pessoas de fora Mas eu vou citar aqui algumas pessoas que são fundamentais para a banda mesmo é, Eu gostaria saquismo. de agradecer o Ed Puxa saquismo Puxa saquismo Puxa saquismo Vai, eu vai, eu, eu nem deveria estar fazendo isso, porque eu vou ser crucificado Mas o fato é, eu gostaria de agradecer o Ed Pelas caronas, sempre Gostaria de agradecer muito o Michel Pelas ajudas que ele Obrigado. já deu pra gente em, <risos> em época de gravação E agradecer a toda a família Meriroso. E, sei lá, minha mamãe Beijinho, mamãe, tô no podcast ah, tá. É isso aí, galera Eduardo, e minha namorada, claro, porque senão ela me mata. Ai, é, olha, né? olha! Quase que apanho em casa. É. Escapa na trave! <risos> na trave! Já vai levar um liscão Já é levar um, um, um tapa. Opção, né? Ele vai aquele aperto nos ovos que você fica sem expressão. <risos> <risos> Eduardo, manda seus abraços e beijos. Galera, gostaria de agradecer estar presente aqui com vocês. Foi uma experiência, como você já disse, né? Uma coisa inesquecível, mas o principal é o seguinte... Inacreditível, né? É, mais ou um, menos um isso, inacreditável inesquecível, é bonito. Mas o principal é o seguinte, é bom é bom estar sentado com uma galera que está fazendo coisa diferente, porque se a gente curte, se, é como você já disse, se tem público, vai ter gente procurando. E o principal é o seguinte, gostaria de agradecer o Rafão, que, é, que apesar de tudo tá aqui do meu lado, que me acompanha muitas vezes no... no meus intensivos de ficar três meses sem comer e só bebendo cachaça Muito bem. Afonso, seus abraços e beijos, eu gostaria de pedir desculpa em primeiro lugar por ter chegado atrasado, embora isso tenha sido por um bom eu motivo não, eu não te desculpo, mas continue. E, e mais uma vez assegurando a minha profunda crença na cena local eu acredito que ela existe Cláudio, bola pra frente cara tá, porque é isso aí o que o Maringuaça puder fazer o Maringuaça Para. Não, isso é verdade, cara. O Manjo, assim, é uma banda que eu acredito, cara. Que eu boto a fé daqui de manhã são vocês. É isso aí. Aí ah. sim, ah. obrigado, Ai. Dudu. Você tá é bom, meu mas... amigo. Mas que tá bem mais ou menos essa música. Tá... <risos> Não posso nem mais fazer agradecimento, que já o limite da cachaça já passou. <risos> Manchel. Agradecer aos convidados ilustres. Com muita fé a bola pra frente, né? é. Um abraço para a mulher. Um beijo melhor. É. Uh, na trave. Estamos nos enroscando. É. Mano. Um beijo para a mãe, papai. Bom, eu queria agradecer a todos que estão aqui Na no, no meu humilde residência, no meu humilde barraco, tomando meu humilde tereré com água clorada da torneira. Ah, vocês não sabem sabiam, né? né? Obrigado ao Cláudio por ter comparecido, por ter esperado pacientemente a gente instalar tudo aqui, esperar os atrasados chegarem. E é isso aí. Um abraço, pessoal. Aí, meu irmão cagou e tem mais de aí que aquele foi arrumar só porque o samba era no morro ele cagou em todos os irmãos o no samba lá no morro nunca vi tanta limpeza era proibido cafungar fumar bagulho e beber cerveja o responsável assim dizia na minha festa não tem bebedeira porque aqui no meu barraco Só tem cocaína geladeira, tem cocaína geladeira, tem cocaína geladeira, tem cocaína geladeira, olha tem cocaína geladeira. Tem cocaína geladeira. A polícia foi informada que o dono da festa era vapor, e o bagulho estava entocado dentro do congelador, aí o delegado partiu pra lá. Pra dar um fragoroso perfeito, dizendo isso não está direito Vou acabar com a bandalheira, mas quando abriu a geladeira O doutor gritou muito injuriado, esse cagueto, cagueto errado Porque aqui não tem sujeira, parece até festa de bíblia Só tem cocaína geladeira, tem cocaína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 Polícia foi informada que o dono da festa era vapor, e o bagulho estava intocado dentro do congelador. Aí o delegado partiu pra lá, pra dar um fragoroso perfeito, dizendo isso não está direito. Vou acabar com a bandeira, mas quando abriu a geladeira, o doutor gritou muito injuriado, esse informe que formou errado. Porque aqui não tem sujeira Parece até festa de bíblia Porque só tem cocaína geladeira Tem cocaína geladeira Tem cocaína geladeira cocaína geladeira cocaína É, mas tem cocaína geladeira Ah, isso aí... Posso ler aquela? Eu já li. Já, já li começo. Ah. É. <risos>